Ska vi dra synk? Mm. Ja, då mm. gör vi det. Mm. Um... Fyra. <laughs> vi kunde... jag bara, vad ska vi börja med, tänkte jag. Ja. <laughs> jag satt och funderade på vad vi brukar börja med. Börja med, börja med ett eller fyra. Sen kommer jag av helt. Men okej, varsågod och börja då. Du, börja. Idag, Johan, Johan, Ida. Hej, jag känner, jag känner, hej, hej, hej. Nu är det bara så att jag ska göra en sak här innan ni kan dra igång ordentligt. För jag sitter så jävla kladdig med en jordgubb i handen mm. <skratt> <skratt> <skratt> ah, Ja, vad är det då? Jordgubb! Ah. Mm. Ja, hm. ska jag göra med en bunna? Ja, det är sånt som en toppmamma. Varför har skedar inte bassa kanter för? Mm. Det vore en jättebra idé. Men tänk vad man skulle skära sig i mungiporna när man drar ut den. Ja, fast man får väl försöka skapa den rent eh, så att den funkar rent eh, ergonomiskt. Så att det blir en så, skedkniv. Mm. Fan vad bra. Det ska vi alltid ha Kan man inte dra någon så här laser Som känner av att nu är den inte i munnen Så då ska den inte vara laser Utan den är bara laser När, man, när den inte är i munnen Ja så fladdrar det liksom ut när man närmar sig en jordgubbel Sådär så... Ja. Så... Så, så kommer det låta Vi tar patent mm. Det är väl det och så här combo -over Som man skulle ha tagit patent på en gång i tiden Laserskeden och combo -over. Vi var på fotboll i alla fall. Fotboll, ja. Mm. Och eh, det var ju lite av en succé för din del. För att eh, nu börjar jag i <skratt> fel <fler> ända egentligen. <skratt> ja. Sist vi var på fotboll. Mm, och gånger innan det. Ja, precis. Så, så, så förlorade <skratt> laget som, som vi... Om du håller på det. Jag kan ju lika namdra på det. För min del då så är det sk United som, som gäller. Och um, ja. Då, då, du brukar, du, då sa du, då har du förklarat för mig att alltid när du går på fotboll så är det liksom då förlorar laget som, som man ska heja på. Mm, det har aldrig slagit fel faktiskt. Men nej, den här gången var det faktiskt inte så. så att, nej. Men vad jag förstod det som så var det ju inte så bra som det brukar kunna vara. Men det gick ju ändå bra. Det slutade ju med, med vinst för United den här gången. Men, men min fråga är ju bara, hur kändes det då? Det kändes ju roligt faktiskt att, att det hände någonting. Mm. Det, det kan du ju alltid få göra. Det är inte alltid mål när man går på fotboll. Det kan ju bara vara tionde minut. Det hade blivit tre mål faktiskt. Eh, mm. Två i ena riktningen och en i den andra. Så får mm -hmm. man lista ut i vilken Mm. Jag, inte, jag, jag vet inte varför jag börjar prata om fotbollen. Jag kan ju absolut ingenting om fotboll, men ibland så kan jag tycka att det är lite roligt att göra sådana här små utflykter. Jag inser att det är en jättedålig radiogrej att prata buller. prata buller bulle. bulle. bulle. bulle. bulle, kan man göra. Ja, jag göra. kan prata lite buller. Mm. Jag är rätt bra på att baka alltså, mm. Har jag ätit några jag gör... av dina bullar någon gång? Oh. Jag tror inte <skratt> Kanske. det. Kanske, jag vet inte. Jag tror inte det. Du har ätit några av mina tårtor som jag har gjort i alla fall. Ja, det har jag gjort. De är mm. jättegoda. Men mm. Sist var det någon jordgubbs -sjusan. Ja. Um, men jag tror faktiskt inte, eller, inte vad jag minns i alla fall. Det kan ju vara jättelänge sedan i sådana fall. Mm. vi har ju känt varandra ett tag, så jag tror säkert du har ätit det, några bullar. Det kan jag nog jag gjort. Det kan jag, nog jag gjort. Mm. <laughs> jag har Jag helt det du höll på att prata om. <laughs> men jag satt nämligen och funderade lite grann på några ätbarheter. Nämligen, nu när vi håller på att truten full av jordgubbar och bullar och allt möjligt smaskigt. Så eh, kommer jag tänka på något som inte ser smaskigt. Mm. Jag vet inte hur det var när du växte upp, men för mig var det i alla fall så här att varje gång jag kom till min farmor och farfar så blev jag bjuden på godis Och varje gång så var det ju lite av en skräck Just mm -hmm. För det var ju antingen de här stenhårda fruktkaramellerna tror jag Som var lite platta eh, Som låg i en plåtburk Ja just det, jag vet exakt vilka du menar Uh -huh. ja. Jag har försökt googla på dem och komma på vad de heter för någonting oh. men det, jag tror att hela oh. världsomspännande nätverket internet är så totalt traumatiserat av <laughs> de där jävla fruktkaramellerna <laughs> så det är blockat av Google överallt Antagligen ja. <laughs> Det går inte att få ett tag på Jag vet, för det var det är som en, det är, det är som en jävla det är en vit med en eh, fruktkompott och sen någon ja, svart lögga mitt på som smetar ner hela skiten eh, oh. på, Jag tror det i alla fall Ja också så här 100% socker. Jag tror inte att eh, den innehåller någonting naturligt. Nej. Faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. 0%, natur 0 naturliga. naturligt socker. <laughs> naturliga då. Ja. ja. ja. Mm. Andra saker som jag minns ja. från eh, karamellskålen hos farmor. Mm. Håller i det nu. Jag är med. Gamla marmeladkulor. Ja... Det, när, de, när de blir som hårda karameller <här> <Ja. här> Stutsbolls. splittrade studsbollar det, det intressanta är ju att jag har ju suttit och gnagt i mig sånt där skit för att det är ju godis man... ja men det är det som grejen jag tackar ju alltid ja precis det går inte att tacka nej. Som barn nej, nej, så nej. får man inte tacka nej till godis. Nej, jag fick ju dessutom inte äta så mycket godis när jag var liten. Ah. Så, var så här, när farmor tog fram karamellskålen så var det lite så här, eh, vad ska man säga, vinst eller förlust. Och det var ju 95% procent eller till och med kanske 98% procent förlust. Men någon gång så fyllde de ju faktiskt på förrådet. Så då tog de det här gamla från skåpet som och plockade fram det istället. Då. <laughs> okay. Och då kanske inte det var riktigt lika gammalt som det där som var i skålen utan det kanske bara var 4-5 år gammalt. Det var ju liksom... Woohoo! Nästan antikt, de har hunnit så här göra om designen på godiset. Så här. Men, ja, ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Mm. En annan rysare var de här chokladaskarna som brukade finnas till julen. Mm. När de gick, gick år efter år efter år. Högsommaren två år senare. Alla din asken hade öppnats. Vill du ha en chokladbit? Mm. Så. Det jag är när man måste slå ihjäl chokladbitarna. när man kan äta upp dem. Så kvitvit. Bara vit choklad. Ja. Det här är vit chokladfarmor. Ah. Och lite grann. Mm, mustage Mustage Mustage, choklad Apropå eh, spöktåg då Mm, ja precis Det känns som att vi alltid nyss pratade om spöktåg Ja, spöken är ju det vi alltid, alltid, alltid pratar om egentligen uh, hur, Behöver vi definiera spöktåg? Nej. nej, det är en åka där det menar att man ska bli lite halvskraj. Mm. Eh, har du åkt det någon gång? Är det något som du tyckte var kul att åka som barn till exempel? Mm, jag har åkt... Eh, ja, Jo, jag har åkt. Ja? En, typ en. två ja, kanske. Okay. Vart ja. åkte du då någonstans? Ja, nej, jag vet inte vad heter. Jag måste googla, jag googla, googlar, Det var inte så viktigt, det var egentligen... Men, men, det var mest bara om du hade, hade åkt... Ja, men fan, det heter Furevik, det där. Ja, det måste vara det. Jag säger Furevik. På A svarar jag Furevik. På B svarar jag Gröna Lunds. Då stänger vi den buren och så mm. går vi till nästa. Ja. Eh, jo, nej, men jag tyckte det var jättekul med, med eh, spöktåg när jag var, var, var liten. Eh, och Tog jag ofta det var oftast det jag åkte. Om jag valde att åka någonting så var det så här radiobil L, L och eller spöktåget. Men jag missade aldrig spöktåget. Jag kommer ihåg dock, när vi ändå pratar om vart vi har åkt. Så jag minns att jag traumatiserades jävligt hårt. Jag tror det var Jävle faktiskt. Av alla jävla ställen. Men inte det Furuvik då? Är det Furuvik? Är det samma? Det kan vara. Okej. Okay. Jag kan inte geografi alls Ska vi om, nu, nu, nu. Vi kan inte bara sitta och fejla kring det här Nu ska Nej. vi se, jag kollar jävla här Vad fan Vet du vad, det kan vara så fruktansvärt En sån slump att vi har åkt samma spökt Spoktåg Jag blir så exalterad, jag blir så exalterad. Är det, samma? det är säkert samma Samma jävla Ja. Jag, då förstår jag då, dig Jag tar man ser det väldigt hårt av det här Då ändrar jag mig jag åkte spöktåget till Furevik Jag åkte spöktåget till Furevik och tra tramadiserade äh jävligt hårt det var på 80-talet någon gång mm. Det var en av de få gångerna faktiskt eller det var nog enda gången jag blev riktigt riktigt sky Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag blev så himla sky Jag vet att jag pratade med, med min mamma om det här och vi kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad, vad det var Nej. som var så himla otäckt med just det där spöktåget. För att alla andra spöktåget var ju så här, det var ju mest att jag tyckte det var roligt. Klart man hoppar till, men, men man blev mm. ju aldrig rädd så man börjar böla. Alltså, jag förstår dig. Ja, det är kul att du ändå minns det, så då måste det ju vara mm. något speciellt. Vi måste ta ja. oss till Furevik. Ja. För, äh, jag, vi åkte dit på någon skolresa nämligen. Ja. Och eh, jag fick lov att blunda stora partier. Oj då. Det var så jävla lebbigt, tyckte jag. Aha. Eh, just för att det var ju även, vad jag, vad jag minns det som, var det ju liksom kall vind ibland också. Just det, det blåser till lite, ja. Mm. Mm. Och det vet man ju, vind, det är väldigt läskigt. <laughs> det är jävligt obakligt. <laughs> ja, blir man skiträdd det, det, det kommer. Det är för att man inomhus om dagarna. Ja, mm. så fort det blåser så är det spök. Ja. Mm. Hur som helst, ähm, mm. det här furvikstraumat... Det incidentet, Furvik. Det resulterade i att jag började smida onda planer i garagen runt om i slagsta. Och jag mm. började rigga mina egna spöktåg som wow. då fick. Men liksom resultatet då att barn började gråta. Shit, vad kul. Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Det var jag och en, mm -hmm. en vän som. Eh, som börjar rigga om där. Mm. Jag ska inte säga att barnen börjar gråta egentligen av skräck, utan det, de blev... De, om de börjar gråta så börjar de kanske gråta av fel anledning, och då kan också mm. vara så här att de blev re, bara rent förbannade. Mm. För det intressanta var att de här riggade... Jag, jag minns inte att vi riggar de här spöktågen i vårt eget garage. Ja, okay. I slags, utan vi riggade dem i andras garage. Men nej, vad fan! Jag, till, jag, vet varför, jag vet inte varför, men det gick till på följande vis i alla fall. Jag och mm. den här vännen då, vi riggade vad vi hade. Det var antingen en rullbräda, men jag vet att vi tog fram en barnvagn med bara liksom själva hjulen. Vi använde julaxlarna som vi satte bräder på. Liksom. Mm. Och så hade vi det som en sorts knufftjärra. Och så snitslade vi en bana i garaget. Jag vet inte hur mycket man kan snitsla en bana <går> i ett garage <går> med stora, så. men i alla fall. Mm. Mm. Och då snitslade vi dem med hjälp av kanon, kartonger och annan bråte. Ut med äh, banan så, så riggar vi lite skräckgrejer med smällare, vattenballonger, knallpulver, ficklampor och bandspelare. Och en hög med alltänkbar buttriksmojs. Mm -hmm. Och tanken var ju då att vi skulle då knuffa den här kärran med någon stackars sater då som satt. Som har övertalats att åka det här spöktåget. Ska vi knuffa runt om den här kring när banan och så skulle det hända grejer vart efter Mm. Och det här är ju jättebra. Det här gick ju skitbra på repetitionerna när lamporna var tända i garaget. Ja. Men när man släckte så blev det ju mörkt för oss alla Ja. Så det var ju lite svårt att navigera det jävla tåget i mörkret. Ja. Så det slutade ju oftast med att vi rände runt med kärran och välte, <laughs> och välte grejer. Av ja, den här stackars människan till att börja böla eller bli förbannad. Jag har inte tänkt på att den här stackars människan liksom slog sig väldigt mycket snarare för att de ville åka Precis. in i Och Det, det, det slutade ju alltså det slutar flera gånger i gråt. Ja. Det sjuka är ju att folk kom ju tillbaka och ville åka i gång till <laughs> Trots att de började grina. <skratt> <skratt> så kom det så här upprorda högröda föräldrar. Så jag blev portad från Garagen i slagsmål. Så <skratt> slog, slog barn med puttrixiga saker. <skratt> <skratt> Hotar dem med knattpulver. Ja, <skratt> <skratt> ah, för <fy> fan. <skratt> det var tidigare. Det var tidigare. Ja, Buttrix. Ja. Alltså jag fick aldrig någonting. Vad mer? du? Alltså, jag ja, menar jag kommer ihåg när jag bläddrade i kataloger så var det så här Buttrix mm. skämtsidor. Och vad roligt med löst majs eller <skratt> <påslös bajs>. <skratt> <skratt> Vad Fan är det ens? Ja. Ja. Påse löst majs. Nej. <skratt> Det finns lös, lösnäsa kanske. <skratt> <skratt> <skratt> och en påse just. <skratt> Kämpa i det. Kämpa. Jag känner. Jag hade ju massor med grejer från Buttricks. Jag, mm. Några av mina favoriter som jag minns fortfarande är ju de här. Den, vad hette den? Den här lilla storrökaren. En oh, klasskompis hade, jag fick ingen såklart. Det kommer jag ihåg, den tyckte jag var rolig. Den, den... Rökande trolllet. ja. Eller men det var, han hette Nicke Nick, den yes. lilla, lilla storrökaren. Och Jaha. så kunde man köpa då honom tillsammans med ett gäng små cigaretter som man satt i munnipan mm. på honom och så tände man så på stånden en Alternativt så kunde man också då köpa de här bara, de här cigaretterna löst. Liksom. Oh. Ja. De var väl bara en typ en centimeter Ja, de var va? jättesmå, de var mm. otroligt små. Mm usel leksak under alla omständigheter. Dels, ja, kunde, grejen? dels kunde ju då, de, barnen som du här var riktat till, kunde ju svälja mm. de här grejerna. alla delarna, ja, Inklusive trollhelvetet gick ju att svälja. Mm -hmm. eh, Ingenting i kinderäggen alltså. <laughs> och sen, och sen li, lika, och sen också det här med att blanda in eld i det hela, mm. att man ska tända eld på skiten. Det är inte heller en jättebra grej Nej. tillsammans med leksaker. Mm. Men så var det när vi växte upp. Då fick vi eld och små saker man kunde kvävas av. <laughs> För att ha roligt som man var tvungen att tända eld på grejerna. <laughs> ja. Så var det. Oh, ja. Nej, men sen hade jag också den här eh, handskaksgrejen. Den här eh, bzz, grejen som man skulle ha i handen. Mm -hmm. Men det var, mm -hmm. det var ju som en liksom vridfjädersmoj med en skitseg tryckknapp. Som man då skulle, liksom, som skulle då tryckas in när man skulle skaka hand med någon. Det var ju bara det att det var ju och do, det var ju dölja. det var ju stor som en jävla ringklocka till, till liksom en Nej, större fan. till en cykel. Liksom. Mm -hmm. så bara, ja, det ser inte alls skumt ut att du har den plåt jävla gängen i näven nu när vi ska skaka hand. Och sen var den där knappen så jävla trög. Så man var ju liksom tvungen att göra en tvåhandsfattning och verkligen så här... Och då blev det ju snarare så här... Mm. Aj! Det blev ju inte alls en överraskningseffekt. Utan var, man slår till någon bara istället. Ja, precis. Väldigt eh, knivigt. Mhm. Mm eh, och sen tyckte jag väl, ja, jag har förbrukat så jäkla många pruttkuddar. Eh, oh. ja, och de är fortfarande roliga. De mm. jätteroliga. Jätte och nu för tiden så tror jag inte man behöver blåsa upp dem själv längre. Jag tror att de är själva upplåsningsbara Så att de, jag, jag tror att de, det kan vara så illa Att man, mm. de pruttar mm. och, och, åt båda hållen <laughs> Att de pruttar när man Om du sätter den ner så blir det en prutt Och när du reser så reser dig upp blir det, en prutt. Åh, gud, det, det måste vi nästan trauma. ta reda på För pruttkuddar finns ju fortfarande att få tag på mm. ja, Det blir till nästa episod helt enkelt Då får vi ja. eh, testa såhär, Pruttkuddar mm, det ska vi Mot eh, göra. riktiga fis Pruttkudstestet <laughs> Ja men precis <laughs> Du kör en riktiga, jag är Ida, det har blivit dags för veckans. Nu är det dags för veckans chusam. Tjusam. tjusy Vi var på fotboll och det var ju premiär eh, hemmaplan för eh, Eskilstuna United som då spelade mot eh, Djurgården och vann. Mm. Eh, skitsamma vilket lag man håller på. Det är jättekul att gå på, på fotboll tycker jag. Mm. det var ju skapligt med folk också 2980 personer satt i butiken butiken <laughs> <Publiken>. <laughs> jag vill se den butiken som tar så jävla mycket folk mm. Hur som helst. Nej, men det, det är grymt, det är jättekul så mm. uh, vart ni än är någonstans så hucka uh, upp med er ert lokala sportlag och uh, heja och uh, mm. häng, det är supertrevligt jag har insett att så här, läktarkaffe och läktarbulle är mm. det bästa faktiskt jag drack ju faktiskt eh, läktarte. Ja. så det är mitt veckans. <Beauggirl> <skratt starts kidnapping> hej oh, ja ja ja, ja, ja, ja. <Serieswehratch> hej hey, hey, hey. yeah! mm. Det här var ju som en utflykt till Furvik ja, med trauma och allt. <separates> mm -hmm. <skrattmission> <h straw> Hur kommer det sig att vi har en tendens att hamna i så här uh, härliga sm småorter runt om i landet? Vi har, varit, vi har varit, nu var vi i Furevik, vi har varit i Mockfjärd mm. och sen har vi varit i Målkom också. Ja, klart ja. Mm -hmm. Hur som helst. Det är superkul med er kära lyssnare som hör av sig till oss. Och hur mm. gör man enklast för att få tag på oss, Ida? Det går ju jättelätt via sociala medier. Så gå in på johanochida.se. Jag tar det igen. Johanochida.se. Yeah. För där finns det en massa Superduper länkar till sociala medier Där ni kan kontakta oss Eller så kan man mejla oss på info@joanochida.se Det är coolt Det är svinkylligt Det är kylligt mm -hmm. Kylligt alltså Det var allt för den här gången Skulle jag tro Håll fortet <laughs> Mm. håll andan, håll ut håll bullen, <laughs> håll bullen. Ja, jag ska ta en bulle till här alldeles strax oh, eh, ha, hade du någon jordgubb till som nej nej dem är slut nu Hejdå! Hejdå! Hejdå! vad fan gick jävle jag vet inte på någon jävla plats mm, Okej. Okay. Mm, i, i ett spöktåg tror jag jävle ligger uh, Jävla ligger där vad, hur stort är Furevik då jag vet inte som jävle kanske <laughs> Jag kan på något vis ändå förstå att du inte fick den här med Just den. Den buttrixprylen. Jag fick aldrig någon. Du fick inte skit. Jag fick inte skit heller. Jag fick inte skit. I am the monster that you feed.